Анголон, Серж Голон, Анжеліка, Тулузьке весілля, частина, 2 розділ 15. Незнайомець був увесь у пелюці. Він мандрував верхи і зараз їхав з Ліону. То був чоловік років 35, досить високого зросту. Спочатку він заговорив італійською, потім перейшов на латинську мову, яку Анжеліка розуміла важко, і нарешті на німецьку. Саме цією мовою, настільки добре знайомої Анжеліці, граф де Пейрак представив її гостя – професор Бернальлі із Женеви. Професор мав велику честь, приїхавши обговорити зі мною деякі наукові проблеми, з приводу яких ми протягом довгих років вели з ним жваве листування. Гість із суто-італійською галантністю схилився перед Анжелікою, розсипаючись у вибаченнях. О, своїми абстрактними міркуваннями і формулами – він, напевно, наведе тугу на таку чарівну даму, яку, звісно, мають займати предмети менш серйозні. Але Анжеліка частково з бравади, частково з цікавості попросила дозволу бути присутньою при їх розмові. Однак, щоб не здатися нескромною, вона сіла в куточку біля високого відчиненого вікна, що виходило у двір. Був морозний сонячний зимовий день. З двору тягнуло димом від мідних жаровень, довкола яких грілися слуги. Анжеліка сиділа з вишиванням у руках, прислухаючись до розмови чоловіків, які влаштувалися один проти одного біля каміну, де потріскували дрова. Спочатку йшлося про якихось абсолютно невідомих Анжеліці осіб – про англійського філософа Бекона, про француза Декарта і про французького зодчого Блонделя, якого обидва співрозмовники згадували з обуренням, так як, за їхніми словами, не визнавав теорії Галілея, Вважаючи її безплідним парадоксом. З усього, що почула Анжеліка, вона усвідомила лише одне: гість був затятим прихильником вищезгаданого Декарта, а її чоловік навпаки виступав проти його вчення. Глибоко вмостившись у оббите штофом крісло, у своїй улюбленій недбалій позі, Жофрей де Пейрак вів цю вчену бесіду, здавалося, майже з тією ж легковажністю, з якою обговорював з дамами Рими якогось сонета. Його невимушена манера триматися була повною протилежністю манірності професора. Пристрасно захоплений розмовою, той сидів на самому краєчку табурету, напружено випроставшись. Не сперечаюся, ваште карт геній, говорив граф, але з цього не випливає, що він правий завжди і в усьому. Професор гарячкував. Мені було б цікаво дізнатися, в чому, на вашу думку, він помиляється. Давайте розберемося. Декарт – перший, хто протиставив схоластиці та ідеям абстрактним та релігійним свій експериментальний метод пізнання світу. Відтепер про речі судитимуть, виходячи з непорушних абсолютних понять, як це робили колись, а спираючись на дослідження та досліди, щоб потім уже вивести математичні закони. І цим ми завдячуємо Декарту. Бо ж ви людина, зважаючи на все реалістичного складу розуму, що так цінується в епоху відродження. Як ви можете не розділяти цієї теорії? Я поділяю її, повірте, друже мій. Я переконаний, що без Декарта наука досі не вибралася б з-під того шару невігластва та дурості, під якими вона була похована останні століття. Але я дорікаю їм у несумлінності стосовно свого генія». Його теорії рясніють абсолютно очевидними помилками. Втім, не буду вас зневіряти, коли ви так переконані в його правоті. Я приїхав з Женеви, подолавши засніжені гори та річки, щоб прийняти ваш виклик у суперечці про Декарта і ладен вас вислухати. Візьмемо, якщо не заперечуєте, принцип гравітації, тобто закон взаємного тяжіння тіл і, отже, закон земного тяжіння. Декарт стверджує, що коли будь-яке тіло стискається з іншим, воно може привести його в рух тільки у випадку, якщо перевершує його за своєю масою. Таким чином удар пробкової кулі не зможе зрушити з місця чавунну кулю. Так це очевидна істина. Дозвольте мені нагадати вам формулу Декарта. У всій матерії є відома кількість руху, що залишається постійною. Ні, вигукнув Жоффрей де Пейрак. Так, стрімко підвівшись із крісла, що Анжеліка здригнулася. Це уявна істина. Декарт не перевірив її на досвіді. Для того, щоб переконатися у своїй помилці, йому достатньо було вистрілити з пістолета свинцевою кулею, яка важить одну унцію, в ганчір'яний м'яч вагою більше двох фунтів. Ганчірний м'яч зрушив без місця. Берналі глянув на графа з явним подивом. Ви мене збентежили, не заперечую, але чи вдало ви вибрали приклад? Можливо, тут додається якийсь новий елемент? Як би його назвати? Потужність, сила – це просто елемент швидкості, але він проявляється не лише за стрілянини. Кожен раз, коли якесь тіло переміщається, виникає швидкість. Те, що Декарт називає кількістю руху – це закон швидкості, а чи не арифметична сума речей? Але якщо закон Декарта не годиться – то що ви пропонуєте натомість? Закон Коперника. Він говорить про тяжіння тіл, про цю невидиму властивість усіх предметів, такою самою, як властивість магніту, яку не можна обчислити, але не можна й заперечувати. Берналі під першим кулаком підборіддя замислився. У мене теж виникали подібні питання. І я обговорював їх із самим Декартом під час нашої зустрічі у Гаазі, перш ніж він поїхав до Швеції де, на жаль, йому судилося померти. Знаєте, що він мені відповів? Він заявив, що цей закон тяжіння має бути скасовано, тому що в ньому є щось окультне, і він, апріорі, єретичний і підозрілий. Граф Депейрак розреготався. Декарт був боєгузливою людиною, а головне, він боявся втратити тисячу пенсії, що видавав йому кардинал Мазаріні. Він пам'ятав про нещасного Галілея, який під тортурами інквізиції змушений був відмовитися від своєї брехні про рух землі, але пізніше, вмираючи, простогнав, і все-таки вона крутиться. Ось чому, коли Декарт у своєму трактаті про світло повернувся до теорії поляка Коперника про звернення небесних тіл і утримався від твердження, що земля крутиться, він обмежився тим, що сказав що «Земля не рухається» але залучена в рух круговоротними вихорами. Чи не так чарівна гіпербола? «О, я бачу, ви нещадні до бідолахи Декарта, і водночас вважаєте його генієм», – сказав професор. «Так, коли великий розум виявляє таку вузькість, я нещадний. Декарт, на жаль, був стурбований тим, як би врятувати своє життя та забезпечити себе хлібом насущним, яким він був зобов'язаний лише щедротам сильних світу цього». Додам ще, що на мою думку він показав себе генієм у галузі чистої математики, але був досить слабкий у поступовій динаміці і взагалі у фізиці. Його досліди з падаючими тілами, якщо він справді проводив їх, вкрай примітивні. Для того, щоб вони були повноцінними, він мав взяти до уваги один незвичайний, але на мій погляд цілком реальний факт – повітря не є порожнечею. Що ви хочете цим сказати? Ваші парадокси лякають мене. Я хочу сказати, що повітря, в якому ми рухаємося, насправді є щільною субстанцією. Щось на кшталт води, якою дихають риби. субстанцією, що має деяку еластичність і деякий опір. Коротше, субстанцію, хоч і невидиму оку, проте цілком реальну. Вилякаєте мене? – повторив італієць. Він підвівся і в хвилюванні пройшовся по кімнаті. Потім зупинився і кілька разів, наче риба, розкрив рота, Похитав головою і знову повернувся на своє місце біля каміна. «Мені так і хочеться назвати вас божевільним», – додав він. «Але десь у глибині душі я з вами згоден. Ваша теорія могла б бути завершенням моєї праці про рух рідин. О, я не шкодую, що проробив таку небезпечну подорож, адже вона принесла мені невимовне задоволення розмовляти з великим вченим. Але будьте обережні, мій друже. Якщо навіть мої погляди далеко не такі сміливі, як ваші, Визнані Єресю, через що я змушений був переселитися до Швейцарії, то що ж чекає на вас?» – дрібниці відмахнувся граф. «Я нікого не прагну переконати, крім тих, хто присвятив себе науці і здатен зрозуміти мене. У мене навіть немає бажання описати результати моєї праці, щоб видати їх. Для мене робота – просто задоволення, як і пісеньки, які я складаю з чарівними дамами. Я спокійно живу у своєму замку в Тулузі, і кому захочеться шукати тут зі мною сварки? Невсепуще око влади всюди, заперечив Берналі, недовірливо озираючись на всі боки. Цієї миті Анжеліці почувся неподалік неї легкий шурхіт, і їй здалося, ніби одна з портьєр колихнулася. Їй стало ніяково. Після цього вона вже неуважно стежила за розмовою чоловіків. Її погляд мимоволі притягувало обличчя Жофрея Депейрака. Напівтемрява ранніх зимових сутінків, що згустилися в кімнаті. Згладила шрами на його обличчі. Їй видно було тільки його чорні, які горіли натхненням очі. Та коли він усміхався. А граф усміхався, говорячи навіть про найсерйозніші речі. Білі зуби. Анжеліка відчула, як у серці її щось здригнулося. Коли Берналі пішов, щоб перед вечерею порядкувати себе, Анжеліка зачинила вікно. Слуги розставили на столах свічники, одна зі служниць підклала в камін дров. Жофрей де пейрак підвівся і підійшов до ніші, де сиділа його дружина. «А ви все мовчите, моя Люба. Втім, як завжди, наші міркування не приспали вас? Ні, навпаки, мені було дуже цікаво», – повільно промовила Анжеліка і вперше не відвела погляду від свого чоловіка. «Я не можу сказати, що все зрозуміла, але, зізнаюся, подібні суперечки мені більше до смаку, ніж вірші наших дам та їхніх пажів». Жофрей де Пейрак поставив ногу на сходинку перед нішою і, схилившись до Анжеліки, уважно глянув на неї. «Ви дивна маленька жінка. Мені здається, що ви починаєте приручатися, але ви не перестаєте дивувати мене. Я вдавався до багатьох способів, щоб підкорити жінок, які мені подобалися, але ще не разу мені не спадало на думку пустити в хід математику». Анжеліка, не втримавшись, розсміялася і відразу залилася фарбою. Вона ніяково опустила очі, на своє вишивання, і щоб змінити тему розмови, запитала. Отже, у вашій таємничій лабораторії, яку так завзято охороняє Куасіба, ви проводите фізичні досліди? І так, і ні. Щоправда, я маю кілька вимірювальних приладів, але в основному лабораторія служить мені для хімічних експериментів з такими металами, як золото та срібло. Алхімія, схвильовано промовила Анжеліка, і перед її очима постало бачення – Замок Жиля Дереца. Чому ви так прагнете золота та срібла? Запально запитала вона. Схоже, що ви шукаєте їх всюди, не тільки у своїй лабораторії, але й в Іспанії, і в Англії, і навіть на тій маленькій копальні в Пуату, яка належала моїй родині. Молін сказав мені, що у вас ще є золоті копальні у Піранеї. Навіщо вам стільки золота? Щоб почуватися вільним, треба мати багато золота та срібла, пані. Недарма метр Андре Лешаплен поставив епіграфом до своєї книги Мистецтво кохання такі слова: щоб присвятити себе любові, треба бути позбавленим турбот про хліб насушний. Не думайте, будь ласка, що ви завоюєте мене дарунками та багатством, сказала Анжеліка, вся внутрішньо стискаючись. Я нічого не думаю, моя люба. Я вас чекаю, зітхаю. Це коханий має бліднути у присутності своєї коханої. Я блідну. Чи ви вважаєте, що я блідну недостатньо? Я знаю, що трубадури повинні ставати навколішки перед своєю жінкою, але така поза не для моєї ноги, тож, вибачте мені за це. Але повірте, я, як і наш божественний поет Бернал де Вантадур, можу вигукнути муки кохання, завдані мені красунею, вірним рабом якої я є, доведуть мене до смерті. І я вмираю пані. Анжеліка, засміявшись, похитала головою. Я вам не вірю, ви не схожі на вмираючого. Ви або замикаєтесь у своїй лабораторії, або ж бігаєте по салонах тулузьких манюх і наставляєте їх, як складати вірші. Чи не журитеся мені, пані?» Анжеліка повагалася, але, зберігши на губах посмішку, вирішила продовжувати в тому ж жартівливому тоні. «Я сумую за розвагами, а ви – втілена розвага та різноманітність». Вона знову схилилася над вишиванням. Зараз вона вже й сама не знала, подобається їй, чи лякає її погляд, яким же Фрейдепейрак іноді дивився на неї під час подібних жартівливих змагань у дотепності, на які їх часто викликало світське життя. Раптом він перестав жартувати, і в тиші їй здалося, що вона вся під владою якоїсь дивної сили, яка опалює її, підкоряє собі. Вона відчувала себе оголеною. Її маленькі груди під мережевним корсажем напружилися, їй хотілося закрити очі. «Він користується тим, що я вже не так насторожена з ним і хоче зачарувати мене», – говорила вона собі в той вечір, здригаючись від страху та задоволення. Жофрей Депірак подобався жінкам, цього Анжеліка не могла заперечувати, і те, що в перші дні її вражало, тепер ставало зрозумілим. Від неї не вислизали ні радісно схвильовані обличчя її гарних приятелів. Ні трепет, який охоплював їх, коли вони чули наближення нерівних кроків кульгавого сеньора. Коли він з'являвся, дам немов лихоманити починало, він умів розмовляти з жінками. Він бував колючим та ніжним, знав, що треба сказати жінці, щоб вона вважала себе щасливленою, виділеною з усіх. Але Анжеліка, як непокірний кінь, вставала дибки, ледве чула його ласкавий голос. У неї темніло в очах, коли вона згадувала слова годувальниці. Він приваблює жінок дивними піснями. Повернувся Берналі, і Анжеліка стала йому назустріч. Підводячись, вона зачепила рукою графа і раптом засмутилася, що він навіть не зробив спроби обійняти її за талію.